Hej och välkomna till Beckingspodden, vår julavslutnings-edition, om man ska säga så. Ja, ja. ja. så kan man säga. Ja. Vi har precis haft julavslutning. Ja, Det... yes. skönt. Ja. Jävligt skönt. <laughs> <Faktiskt>? <laughs> <Nej>. <laughs> vi är helt slut. Det är, ja. Det är ja. lite som vanligt när vi gör den här podden. Vi är ja. bara, uh. mm. yes. Nej, men vad gjorde ni på era julavslutningar? Vi hade ett quiz. Med våra mentorer. Kaot. Om jul? Nej, det var inte ens en kaot. Utan vi tra tra hade <laughs> traditional papper och penna. Faktiskt. Oj, mm. vad kul. Men det är för att ingen det är med sin datorer. Alltså, ja, ja, vem vandra? Ja, inte jag i alla <laughs> fall. <Det> är... <laughs> Som vanligt då. <laughs> ja, ja, men, tradition, var är det ni är någonstans? För vi är alltid i eh, idrotts... Eh, Ja, ah, det är jättekonstigt. Vi är, på, vi är det är i klassrum? Nej, Vänta, vilka... vi är i idrottssalen. Vi är, alltså, jag tror det är typ två stycken olika linjer som har idrottssalen. Eh, och eh, miljö- och energikunskap. Nej, vad säger jag? inte miljö-, och, miljö och hållbar utveckling. Mm. Så heter det. Mm. Eh, vi har eh, i idrottssalen. Rena alltså, idrottssalen. Vad gjorde ni då? Hade ni fotboll? Nej, nej, nej, nej. vi har aldrig fotboll eller någonting <laughs> sånt. vi kör typ musikkvist och sånt. Ja. Vaha. Men det här är mm. vi Va, förra typ året dansstopp? Ja men ingen vill röra på sig Man vill inte röra på sig ja, Fan vilken slöseré jag vill ha i idrottshallen Jag vet ja, Jag, jag, jag vet. hade jag velat ha dansstopp <laughs> <laughs> <Eller>? <laughs> Jag hade också kunnat vara med ja, på det ja. Alltså jag hade också ja. kunnat vara med på det Men det är bara det att man, vem orkar ha Aj, dansstopp ja, ja, okay. Klockan eller körning. Jag vet, hade ni den tidiga Tiden eller, men, Alltså men, när <laughs> hade ni Avslutningen Ja, just det, vi Aha, vi, äh, vi, vi hade hurt. avslutning innan. In, ja, innan. Eller först. Nej, mm. va? Ja, ja. ja, ja. vi Samma hade så här, paketlek i alla fall. Och det Aha. hade vi innan, för det i aulan var halv tio. Vi hade också ja. halv tio. Mm. Mm. Men det var asbra. Vad tyckte ni om alltså, framträdandena? Jävligt bra. Ja. Men, jag alltså, var, det är jag var sen, men det jag såg tyckte så jag var bra. Klart. ja Men Nej. alltså, jag, jag har... Aldrig försovit mig på typ hela terminen. Och igår så var det precis att jag hade kommit till skolan innan vi började. Och idag så var jag 40 minuter sen därför att jag vaknade 5 över 8 när vi skulle samlas. 8. Jag hade hållit ja, alltså, mig jag... oh. Ja, nej. nej. Alltså, jag är hellre en timme tidigare än typ. två minuter sen. Ah, nej, alltså, jag Alltså, oh, mitt hjärta hade hoppat du. Ah. Jag kan inte tänka mig det. det. Okay, de tar ju inte närvaro. Nej. Nej. Men nej, alla frågor efter mig så Marcus ringde mig oh, morgonen. Oj. Och då vaknade jag. Du var Jag sov lite. Ja, nej jag bara, nej, men jag tog upp mobilen och bara oj fem eh, det är inte så jävla bra. Nej. Men eh, ja. Så du sprang eller? Nej jag sprang inte jag nej. tog det lugnt. Men alltså, eller jag tog det lugnt gjorde jag ju inte. Men jag, jag orkade inte springa. Nej. nej. men vi hade ju lite en julspecial på julaftoningen om ni kommer ah. ihåg det var när det man kände Eller så vet jag vad du refererade till. Men men girlstansen. Jag. Jag såg det den. Det var askul. BB och några andra dansade. Och sen dansade det ju det med så var det några dansare ah, lite professionellare. Ja. Men jag tycker det var roligare när det blev lite töntigt. Mm. Matilda och jag är så här. du berättar någonting och sen så står och så, bara, det såhär ja. error i vår panna. Ja, jag, alltså jag ser det. Jag kollar in i era ögon och ser det i era Ja, mm. jag bara, ja, ja kul. Mm. Nice talk. Ja. Ja. Nej, men Beckham vs. teknisk. Ja. ja, det är förvåning att ja. vi vann. Nej, det var det inte. Det inte. Det är ju inte det. En gång Nej, jag... är ingen gång. Jag tycker det, det var väldigt spännande faktiskt i år. år, ja, eh, ja. Första året, alltså jag såg ju inte andra året, men första året så var det ju så här. Eh, alltså det var ju, vi vann ju ganska överlägset. Eh, första året, jag inte ihåg. om jag minns rätt. Men, detta men det var året så här, vann vi ju överlägset. Den, nu vann vi verkligen. Fyra ja, av fem grenar vann vi och sen hinn vann det i slutet. Ja, mm. precis. Och, men men du det var så här. Alltså jag sitter ja, det, det var ja. jättejobbigt. för att vi ramlade ju. Ja, jag fick, på oh, jag fick sån panik. Alltså jag gick ah, ju ner hella. så här och var beredd på att springa. Och sen ramlade hon och jag bara... Men grejen är att hon som ramlade, har jag gått i samma skola som. Uh. Och jag fick typ... Jag fick panik när hon ramlade mest för att jag visste dessutom... Men typ alltså, hennes panik. Jag kan ja, inte med för det. Jag, man kan verkligen fan, tänka sig... Uh. De ba, för de har ju sån jävla stor press på sig. Ja, så ja. tänk bara om fy vi tycker det är jobbigt att de ramlar, ja. att de ramlar ja. Tänk när hela skolan skriker för att ja. någon ramlar. Och vi oh, oh, oh. Men sen så ramlar hela teknis. Ja oh, det alltså så. Ja man såg så här välter oh, långsamt, långsamt, långsamt, <laughs> långsamt och så var hela laget toppa ner. Efter I min mean beckingslaga teknis faller så. Oh. Ja yes. Men jag såg att det var en annan sak som beckingslaget gjorde var att de hade så beckingslaget 17 på Instagram ja. eller ja. backingslaget. Uh, jag tycker det var jätteroligt att se så här, Alltså det var Det uh, mesta ja, lade de uh. ut efter yeah. att vi vunnit Men det var jätteroligt att se så här Alla, uh, alla så är som är är så. Uh. ja Min bästa kompis var ju med uh, Så jag, alltså jag var så taggad Hela tiden och, alltså Jag stod fram och typ röster av mig Och sen när de ramlade Jag bara mm. Jennifer, Jennifer, ni ramlade <laughs> sen, <laughs> Men sen så, uh, sen så gick det bra igen Fy fan, uh, mm. Ni förstår inte men eh, det jag inte riktigt förstod var så här, när, när vi skulle lägga pusslet, mm. alltså i ettan så var det så att vi alla typ satt ner och la pusslet tillsammans. Mm. I år var det typ bara en person som Men satt Men jag, jag, Får... jag hörde att ja. förra året så var det så att de hade sån stress över att det var, det var flera. Var för många. Ja, det var så många ja. som försökte lägga det. det blev inte typ ingen som... Det blev för rörigt. Ja. Och så stod vi och skrek och bara, ja. och då, nej, det var för mycket. För jag kände folk som var med i laget förra året också. Mm. Uh, och uh, då hade de hon, en av dem hade varit med och försökt lägga pusslet till att börja med. Men ja. de hade varit uh, de var så många så det blev så rörigt. Ja, precis. Så det är nog bättre att de var två nu. Uh. Ja, nej men alltså, jag var ju tvungen att komma i år. Jag var ju på väg att inte komma. Därför att jag det var... Men jag tycker det, alltså, det är skönt att ha en dag som man är ledig. Åh, fan, var det är en annan dag. Ja. <laughs> men eh, i år så hade jag tre kompisar som eh, var med i laget. Så, ja, så mm. ja men då, då blir man lite mer taggad. Med ja. Jag visste inte att jag kände någon som var med i laget. Så det var, järnlig, det... Det var kul överraskning. Ja, mm. faktiskt. Ja. Ja, jo, jo, men så var det för mig också. Mm. Så när jag, eh, jag var ju... Eh, det var i aulan när det... Var liksom upptagget. Ja. Ja, ja. Och då fick du reda på det. Ja. ja är ja. jättekul. Mm. Och denna gång, alltså detta året, jag tyckte det gick långsammare. Förra och förra, Alltså själva kampen. Men detta året gick jättefort. Jag det gick jättefort. Det är bara så tjuff och så var det så var det. Liksom. Mm. <laughs> ja, det kändes inte segt. Nej. På samma sätt som du gjort tidigare. Nej. Men gud, alltså den här nattoellen. Den när de skulle ta... När Den det var, var ju sjukt bra. Ja, men alltså projektet, jag fix jag hade jag, för jag hade typ börslat ja, för tekniskt hade ju vunnit runt typ två första mm. rundorna ron, ja. gången eller någonting. Ja. Så jag satt så går bara, nej, då kommer vi, nej. Det är ingen chans vi kommer vi kommer nej. förlora vi, men så fort det blev lite tyst ja. så vann vi all resten av jobbet. Ja. Fan. Fan. Vi har, jag har en sån, de har ju lagt ut det på Instagram också. Mm. När, jag vet inte vem det är som står där. Men det är en, en tjej i bäckingslaget. Alltså hon tar den så snabbt. Mm. Det är helt sjukt. Sjuk. Mm. Alltså jag, jag, jag, jag kommer aldrig i hela mitt liv kunna ta någonting så snabbt. Det är helt sjukt. Sådana ja, reflexer ja. <laughs> är det fan sjuka. Det, det är helt Med galet. Med då. Bottenflippen. Mm. Ja. Så jävla kul. Jakob jävla... som är... Alltså, som, var en av mina närmare vänner i dag. Han kastade först en gång. Missade. Så kastade han upp den bredvid sig. Och sen så fångade den i luften igen. Och sen satte han den på tredje försäget. Ja, sen kastade han upp den och så lagt i handen. Jävlar, det jättekonstigt, ja. jag bara, ja. vad va? va gör han? Men jag, på Snapchat så såg jag att en kille jag gick i han går inte på veckring då, men mm. han, han går vid Skastrand, mm. vi gick i samma klass innan, så såg jag att han hade varit på kampen på Snapchat så hade han filmat Bottenflippen och, och bara, vad händer? Ja, jag för också så här Man okej, såg ju bara... jävla ah. seriöst alla tog Bottenflippen ja, <skratt> <skratt> <Så fucking. skratt> För man hör hur folk jublar så jävla, hur typ för att det var någon i vårt, för vi vann Bottenflippen Ja. Mm. Ja, det var, det var ja, bara det var. attackbollen vi inte vann. Ja. Äh, men det Eller vi vann inte första heller. Va? Eller den här var man ska slå ner varandra. Eller jo, vi det jordi, jordi. vi. Ah, vann ju alla förutom attackbollen. Ja. Alltså det är någonting som jag inte typ gillar med Becking versus tekniskt. Det är att vi inte har någon så här, poängräkning för ja. alla som tittar. Det skulle ju varit någon typ så här bara man har typ en tavla ja. där man eh, räknar poängen typ. För jag minns att det var Aha, en, så en så som sa långt gång ja. under attackbollen att Åh, hon... Uh, Satte Det var den enda gången. Uh. Alltså, för fan vad jag var arg på spökbollen. Alltså, jag såg en kille på teknikslaget. Han blev tagen typ tre gånger. Mm. Jag tror vi såg samma uh. kille. för att uh, han... han med svart hår. Jag vet han hade den med fyra i alla fall. Ja uh, Det vet jag inte. Men Jävlar, vi ah, det, det roliga är uh, att de, de gör såna här grejer ibland. Ja. Uh. Jag vet att jag så, jag såg, ja. Ja, sen såg jag att eh, båda lagen gjorde lite, men tekniskt okay. by far ah. i, var mycket värre när ah. jag att inte fuska. Nej. Men så jag vet jag att det var ett lag eller en gång när det var en kille samma kille som nämnde innan mm. som fick den på ryggen mm. av någon som var i hans lag som var spöka. Men det, jag tror inte det ska spela någon roll vem som kastar nej. så länge du får bollen. Ah, nej jag vet inte plan. det. Ja, jag mig. Men ja. det, alltså, det var definitivt att Teknisterna blev tagna. Ja. Men, men så, alltså, vi, vi, vann vi vann ju i sket ändå. ändå, ja. ändå ja. Och vi vann rätt stort på det tror jag. Ganska överlägset. Alltså, jag tror inte det var någon tjej från bäckingslaget som, som blev ja, som blev men det inte jag, Nej. Det är jävligt nöjligt. Ja. Liksom. Ja. Men var det, det var en kille i vårt lag. Uh, jag vet inte vem han är, men mm. tyvärr, sorry. Men han var riktigt duktig. Han stod längst fram och om man ser från vår, mm. vårt håll, jag tror längst till höger. Jag i Okej men jag känner inte människan han var så duktig på att Det var helt sjukt. han satte den direkt på så Och det var någonting med så här i taggen. Så kommer de ju upp så en och en och så står det så styrka och svaghet. Hans svaghet var sletna bollar. Jag tänkte det samma men ja, han var ja. Men ja. Det kan man ju tolka hur man vill. Alltså jag personligen jag tolkar det ja, ja, ganska dåligt. Ja. Den... Ja, ja. Jag fattade inte riktigt när jag sa det. Jag bara vad? ja. Okej. det var skitfruktigt Personligen personlig jag säga sämst på att kasta saker i allmänhet. Alltså, det är helt Jamma. sjukt. Jag kan missa alltså, jag, jag, om jag skulle försöka kasta någonting på Matilda här nu så skulle jag missa. En, och en halv meter man. Men, alltså, alltså, jag sjuk. tror typ att jag är bra på kasta men jag är typ inte Men i typ i klassrummet så satt jag alltså typ tredje raden så skulle jag kasta en penna så den skulle, det, vi hade matte. Okay. Så skulle jag kasta en penna och, och få den matte 2 Så skulle jag den skulle pricka tavlan bara att den kom till första raden för att jag var så jävla dålig på att kasta. Det där är ganska illa. Ja. Ja, alltså, du, du, jag missar Men vad varför kastar allt? du pennor på lektionen? Nej, men vi... 2b. Man gör inte så mycket mer än att nej. försöka driva fram lektionen. För man, man accepterar att det kommer mm. inte gå bättre än så ändå. Nej, nej okej. Nej, det är ju tråkigt att så. Ja. Men Men... <laughs> Ja, men det är matte, så ja. det är ju så. Ja, det är matte. Moving on. Yes. Eh, vad var det mer jag skulle säga? Just det, de alltså skadorna som vi alltså oh, okay. som bäckinglaget filmer. <laughs> <laughs> ja, min kompis Kajsa. Uh -huh. Alltså på träningen hon filstrang <laughs> ja. typ in i en väg eller någonting. Så hon kunde inte vara med på kampen så hon har ju För gått runt med sån, Ja, precis. Hon har Va? gått runt med den hur länge som helst. Mm. För hon Gör. typ skadade halsen så grovt. För min kom, mina kompisar känner henne. Ja. Oh ja, de... med Amorina. Jaha. För hon hade de berättat att hon hade sagt att hon hade ramlat i en trappa. Ja. Men, Aha, så visas, ja, ja. Ja, men sen så fick jag ju ja. alla reda på att hon hade skadat den på en bäckan för mm. träning. Ja, precis. Ja. Men, men fick inte hon vara med i... Nej, hon, hon kunde hon... inte vara med på kampen såklart. För hon hade skadat mycket. Nej, hon, hon satt lag ah, och alla sidan. Ja. Det är jävligt frustrerande. Ja, det är, det är ja. För ja. hon är ju verkligen så här... Ja. Alltså typ kan bli arg om hon verkligen vill men Johannes, eh, jag går samma fysik som honom mm. och eh, han var ju med... Var det han som skadade det? Var det han som ja, han bröt foten? Bröt han bröt han ja, han bröt den. Ah. Så att han har gipsat och allting. Ah, Men äh. så jag, det var eller i laget mm. filmade mm. Eh, mm. när han hade... Alltså hela foten var helt ah, jag blå. Såg det. Alltså det var ah, jag såg helt det. blå. Ja, ah, uh, Men det är ju alltid någon sån här skada. Ah. Det, var det var på attackbollen va? Ja, ah, på ah, attackbollen. Jag, eh, jag tror det var någonting om att eh, motståndaren eh, ramla över honom, ja. eller brottar ner honom över hans ben. Det hände typ i början av hans... Eh... men Jag tror typ Aha. inte han kände det, för det var så mycket adrenalin och så. Han såg ju ändå ja. glad ut hela tiden. Fast han hoppade på ett ben. Ja, fast han, ja. jag vet inte, han, han verkar inte ha, vara... Alltså... Hade ont. Han ba, nej, nej, det han verkar ju mest som att med, ah. man bara, aha, en skada. Oh well. Jo, ja. ja. ja, precis. Så jag tror Elly sa någonting om att uh, han bara hade skadat foten. Så här, uh. vrickat foten. Mm. Mm. Ja, men de uh, sa ju typ inte något mer än så. Nej, nej. Och Johannes bara, ah, det är prima, det är lugnt, det är bra. <laughs> Och sen så bara dagen efter så här, går han med gips liksom. Och de Aj, sa ju då. det på jag tänker jag att han hade brutit den. Ja, har du det? Eller I alla fall What på fan? vår så gjorde de det. Ja, ja men det gjorde de på vår. Mm. Eller vi var på samma. Ja. Och sen så var det någon annan som hade jag tror det också var i den här attackbollen mm. som hade så här fått brännsår ja. på knäna. Ja, men det hände ju. Ja. Men det är ju helt, alltså, det är helt då. Hon, alltså Efter träningarna, hon har ju kommit med så här sår och sånt på jag bara, fan har du gjort? Hon bara, jag har haft fotbollsträning typ. Och så har hon haft så sår på knäna jag bara, ah, okej. Okay. Mm. Typ. No, yeah. Alltså riktiga skorpor typ. Ah, ah. Men jag hade, alltså förra året så var det med två tvillingar mm. och de två har jag gått i samma skola. Alltså vi hade samma fransklektioner ihop. Mm. Och eh, de kunde komma efter sådana alltså, träningar och bara alltså, det är så jävla intensivt, alltså det är sjukt man slänger runt, så jävla grovt. Men mm. gud, det är fan helst. det var lite hemligt typ? Jo, men <laughs> eh, ja, ja. Ibland, uh, ja. ibland så. <laughs> ja, ja. Nej, men vidare till vad ska ni göra nu under julledigheterna? Oj. Inte något speciellt? Nej. Fira jul. Ja. Ja. ja, men det kan ju vara mysigt nu när det är jul. Ja. Mm. Ja. <laughs> Visst. Hur ska ni fira jul då? Ja, jag ska Familjen. Skåne. Skåne. Mm. Min pappa mm, och ja, familjen där. Kul. Och vi... du med familjen? Ja, vi är alltså, typ majoriteten av min släkt eh äh, bor ju i Finland så vi firar men vi firar det hemma i Sverige ja. så det är typ bara den närmsta familjen. Vi ringer ni på och bara. Åh godalkar. Fy fan vad. Fy fan vad i alla herrar. Fan det låter inte bra. Men vi håller med. Jag hatar också <laughs> Finland då ja. <laughs> oh, Nej men är shit. Jag skojar. Nej mamma alltså mamma ringer mina morföräldrar mm. Förlåt jag hatar inte, inte alls Finland Jag hatar bara lite då. tack. <laughs> Ja, du, håller med. Du, håller med du håller med, jag ser att du håller med Nej men alltså jag funderar på Vad jag kan äta på jul Ja Jaha just det mm. Mm. För jag kompisar med vegetarianen Hon har typ samma problem att hon kan typ äta ja. någonting Alltså ska jul. vi komma in på skolmaten direkt eller? För jag Skolmaten? Ska du käka skolmat på julafton? Nej men, <laughs> du, att, att vi ska prata skolan, om, om bara, Finns det mat här? <laughs> Nej. Men det var ju alltså nu jag så det det var bra. Det är jävligt komiskt därför att vi har ju pratat om så mycket om att jag typ inte gillar riskinspel eller att vid får inte gilla riskinspel. Man har varit till eller liksom. när det var det här om dagen. Och det har typ jag sa det, jag är så tacksam över att inte ha varit i sju gånger i år. Och sen så tror du inte det blir riskinspel. Jag har varit Fyra gånger till. Jag har varit så lyckligt alltså typ när var det igår så var det riskinspel. Så satt vi i SKR och pratade, då hade vi precis haft julklapp Eller jag mina närmaste kompis hade julklapps uh, Vilket, utdelning. Ja. Uh, uh. Uh, och så sa jag bara, men vad är det för mat? Och de bara, ah, det är risken vi jag, jag och min kompis Sofia ramlar nästan av stolarna för vi skulle springa till Nej, Men, gud, alltså, men det, jag älskar risken Men det fanns här lite pasta kvar ja. sen alltså, jag uh, jag tycker det tog jag. Det är så egentlig konsistens alltså, uh. nej, men, nej, nej vad fan det är den enda gröten jag gillar det är, jo, är, så här. Gillar, alltså, det är lite så här det är att man kan vända det upp och ner och bara. Ja. det är lite näst. Det, är, det är lite coolt. Ja, det är coolt. Men det är coolt att man ska okay, äta se. det också då. Men nu ska vi vända det till positivt så det ja. är coolt. Men det är den andra okay. gröten jag gillar också. Så att, I mean Ja, det är ja. Inte havregröt ska Nej, jag gillar inte havre. Men jo, du heller det så här eller lägg typ jordnötssmör. så alltså, jag gillar inte jordnötssmör. Men lär <laughs> Jag har aldrig testat jordnötssmör <laughs> okay, i, okay, typ, I havregryströt. Fast jag vet att jag har gjort det med typ, typ, ah, ja. så alltså, det funkar, men ja. jag äter helst inte det Innan mina tider när jag brukade käka frukost på morgonen så, så gjorde jag så här alltså, med jordnötssmör i och sen typ hallom på. Det var Alltså det är avskott. Alltså jag njöt varje morgon. Eller jag längtade sen du Jag skulle no gå lägga mig bara Åh fan vad gott det skulle bli <laughs> <laughs> Men oh. eh, vad var det du sa för någonting Du sa någonting om att det var bra ja, Julbordet julbord. på skolan alltså, Nej det var julbord i skolan alltså, Jag kommer inte jag in tyckte ihåg om det var bra. gott eller inte För jag såg i kö i 40 minuter och, Så att jag var mest arg när jag och, åt oj, maten. Nej men jag tyckte det var avskott Och jag åt ju inte knappt Alltså liksom det som ni åt Nej. Mm. Nej. Men jord, jag tyckte det var bra ja. Mina kompisar tyckte mm. det var bra så alltså jag går inte jag kan inte äta på vad när var det? Måndags? Ja, jag Nej. tror du, typ är det typ ja. jag kan inte äta på fredags. Jaha. Var det fredags? Jag tror det. det äh, Vänta, jag måste tänka. Eh, äh, men, äh. men gud var det? Där? Ja, det var jag tror det för jag hade naturgaskap innan. Okej. Mm. Ja. ja. Okay. Ah. <laughs> okay. Eh, hur som helst. Det då är det på fredagar som inte jag kan äta. Va? Eh, därför att eh, jag för att eh, kan är så stor eller så här lång så ja, men, jag, men, jag jag brukar alltid gå före. Jag går alltid före bara för jag är special. Ah, ja, jo, jo men alltså jag typ jag protesterar äh, mot att man för stund är äta i matschema. Blir bättre nu till vårterminen. Ja. Vi hade ju alltså, vi ja, har ju sagt inte så här att ja men vi vi kan inte ha. Nu har vi haft långa fredag. så vi har gått 8 av 5. Nej, alltså, vi tänker inte ha såna fredagar. Nej. Och så har våra lärare sagt, ja men vi ska prioritera det. Vi ska se till det. Mm. Bara, vi fick ju nya idag. Och vi gör nästan exakt likadana dagar man, inklusive det nya schemat idag. Ja. Aha. Alltså inklusive att vi har Men va, var det man det då? Eh, du på... går bara in på ditt, ditt schema Och kolla alltså, till, kollar vi. man till... Och kolla till vilka fem Oj, Eller någonting jaha. för att se till Oj, vad nice. Men då har vi fortfarande Så vi går fem på fredagar Oj, ha så kul ah, mm. Men så, så, så, hade så vi sa vår, tvåan. våra lärare så men Vi ska försöka fixa det, men jag har inte så stort hopp alltså. Nej, nej. Ja, men nej Jag hade också så i ettan och tvåan Men nu slutar jag tre Helt nice. ja. Nej Men alltså å julborden då Ah, nej men äh. alltså jag, jag kunde äh. inte äta julbordet då. Så att, äh, jag missade det helt. Men jag var jättesugen på julbordet för att ja, alltså, äh, alla kom mina kompisar och satt och det. käkade liksom julmat när jag ja. liksom mm. var tvungen att gå iväg. Julskinka är så jävla gott. Eller? Julskinka är så jävla gott. Ja. du kan inte äta det nu. Nej jag vet. Vi <laughs> får väl se att det är gott. Ja ah, jo jo visst. Vad sa du med jävleten? Ja. Fan. Uh, men, men julskinka det är så jävla gott. Mm. Det är så jävla gott. Nej. Men alltså, det, det, ja, man kan väl säga att Bruker den här... Brukar ni äppelmos jul på era? Vad sa du? Brukar ni äppelmos på? Inte längre, jag hade den när jag, jag gick på... Senap. Senap. Ja. Jag har haft både och. Ja. Inte samtidigt dock. Nej ja. <laughs> då. Nej. Aj. Aj. Aj. Men... Eh, vad vill jag säga? Just det. Julbordet kompenserar för riskindustriketen lite grann. <hör> <hör> Känner jag. Ja. Mm. Alltså... Uh. Nej. Uh. Alltså jag gick in Det fanns ju såhär pasta att käka på När vi hade rissinskröt mm. igår Ja, mm. ah, det var det Jag, och då jag gick in mm. I matsalen mm. Och alltså jag var tvungen att hålla för näsan. För jag klarar inte, min... inte. Inte, jag, jag inte, inte ens av... Alltså, det men slutar han. Jag skojar inte. Du överdriver du. Jag inte. Jag klarar inte ens av lukten av riskydd. Alltså Rieskydd så mycket. Nej men det är typ kanel och... Det är just typ kanelen som jag... Men, men kanel What? luktar ju gott. Det är ju ju ja. ja, jo visst. Vad är, alltså är, är det för jävla stil? Tillsammans med riskyddskrätt. Alltså jag klarar inte av det. Jag klarar inte av det. Det är Vad helt sjukt. Ja. sjukt Ja. Jag ställer mig i kö. Det är sjukaste jag också Nej, jag vet inte riktigt min första Min första så här, reaktion på när jag kom in i mat... Det blev bättre efter en liten stund. Men min första reaktion när jag kom in i matsalen var så här... Ä, bort. Ä, men vad fan! Men vad fan är det? Ja, det är helt sjukt. Överiskrysköt. Alltså jag hade förstått öj, om det ja. typ var avföring med avföring. Men alltså... Gröt, vad fan! <här> <här> <här> ja, det var inte ens kul. Men... <här> jo... <här> <rater> ja ja. nej men hatar på mig majsmut. så mycket in i vill alltså. Jag jag är konstig. Det var så det. Men alltså ja. ja, ni kan förstå mig fullt. Vad fram den ja. Mm. Precis mm. är det ju typ jag men Jag hoppas bara inte det blir riskmyskrut efter julåt. Men, men det kommer det säkert kommer det bli. bli. Nej, här kommer, kommer resterna. Mm.? Ja, a slut. Till första skoldag. Ja. Och vi inleder det, AJ, <gibi> <Ja. fast gumin> det här hade ju varit som det hade ju varit typ kocken och så här riskmyskrut eller typ någon så här alltså så här Typ infrusna till typ biffa med lite gröt i. <laughs> alltså typ något påhittigt sådär. Nu vet, bäckeäng. Det, det, det låter typ helt okej okay, faktiskt. Alltså hellre, hellre typ. Vänta va? Alltså för det, det, det, det som jag har störst problem med, med rysningskröt är att det, typ, det är inget kött. Det är ingenting som, det är inget mat. Men vadå typ, så du hade så... käkat typ en köttbulle med gröt i ja. istället? <laughs> typ, jag menar, nej. Jag vet inte, jag har aldrig testat det så jag kan inte säga nej. Men alltså, bara rysningskröt och typ... <laughs> Mobba okay. mig inte. Nej <laughs> Ja, jag tror vi har pratat mm. nog om eh, ah, riskniskret. Ja, men verkligen. alltså, vi ja. ja. moving jag, on. Jag kommer, men jag kommer verkligen inte. Alltså, jag har verkligen inga tankar om skolmaten. Det är kanske en bra grej då. Mm. För då är man inte klaga på. Nej, ja. Nej. Skol, skol, vad heter mm. det? Matant, Mathan, matant. Skolmat. Matrådet, skolrådet Skolmatsatspersonalen skolråd, <ratt> Matsatspersonalen gillar jag i alla fall Ja, de är, är så, så underbara Bra. De är så underbara Jag hade en låt på huvudet och så började jag nynna på den Och sen så var det en av eh, hon, Fast hon stod i kafeterian då ja. Och mm. hon bara, ja där känner jag igen så här, Och så bara, vad är det för låt? Och, och hon bara, ah, ja jag vet inte Så började vi prata om så här, en låt Och så var det Jesse Bieber Nej Nej, det var typ här, eh, här, tack eh, för, na, na, na, na. Det är sån tack för att du har betalat Jaha, din tv-avgift. är men hej, tv gud, av... du på det där. Bara, Åh, men det är jättekonstigt, men jag hade den på huvudet. Nej. Så uh, hon frågade mig sen när jag kom tillbaka till kapiterien, hon bara, oh, har du kommit på låten? Och jag bara, nej. Vad fan? Men så, så var tungan att googla. Mm. Och sen oh, klart, hittade det. Sen kom du på att det var en jävla kombik Ja, men så, så idag så du säger vinkar normalt. hon inte mer och grejer så vi är typ bästa vänner nu. Ja, men ja, de är ja. bäst. De är skitroliga. Ja, ja, de är verkligen det. skitroliga. Ja. Och så när de typ serverar mat till oss, alltså ibland ja. är det typ så här ni får bara ta en kycklingfilé eller där. Men, men det är så Vad fan okej, jag hänt. Hänt? Ja, det här? Har det Det händer ibland typ att Oj. de eh, portionerar ut det så så att vi inte ska ta på för mycket. För veganer. Ja. <laughs> alltså nej men Ja, men, men och då är de ju så roliga. De skämtar och och vill du fyra? Nej, jag skojar du <laughs> på bara två <laughs> Jo men. <laughs> typ så ja. här. Uh. Jo men de var goa. Och så har vi att som sjunger och sånt. Ja. Oh. Ja. Jag kom på en grej förresten. Det var ju Lucia förra veckan. Ja just det. Mm. Ja. Det var min Jag älskar Lucia. Det gör du. Jag vet inte, Men det var ha varit. Vill så, att alltså, du så tveks, hans, <laughs> ja. Men det är så mysigt med Lucia. Jag gillar bara lucia det. Jag gillar inte jag gillar inte saffran så är min. Ja. Uh, när like, stel stämning när sa Varför Okej. Ja. men alltså, jag tycker det var bra i år. Ja. Det var typ alltså <här> <här> vad är det? Vad <här> sitter föran. Ja. ja. Nej, okej, okay, jag respekterar det. Ja. ja. Mm. ja. Bra. det <laughs> gåsfelet. Jag börjar ja. skaka. Lucian. Ja, men jättebra. När man gör så bra, jag Ja, det var det. Men det var kort tycker jag. Alltså det brukar inte det vara typ två timmar jo. jo att de står och bara Det är två timmar och så vill man typ därifrån Vi har ha egna jag... egna inne, bara, ja. Men alltså man brukar ju vilja därifrån Typ för att det tar för lång tid Men detta året var det ju så här Kort och bra och Inget fel Nej. Kort, inget att klaga på. kort och bra och inget fel ja. det, det, Alltså det var kommentar då alltså. ja. Det ska vi <laughs> Kort och bra Boy. Beckingspodden om Lucia Kort och bra och inget fel <laughs> Nej, nej var hemskt Nej, men jag tyckte det var bra mm. Ja, men hade, eller märkte ni att äh, Stjärngossarna Inte var stjärngossar Ja, de ja. bara körde på utan Ja, undrar om det finns någon De bakom... hade ingen stjärngossekör Nej, men alltså om det var någon bakomliggande Orsak till det eller Inga, såhär, nej, nej. Bara, nej nu ska vi sluta med det. Men det var väl mest det, bara att det är inte det är inte så liksom, Att det inte är viktigt att det är, ja, men det är så så så markerat. Alltså, ja men det är typ gossar som har det. Alltså det är typ de ja. små... Äh, nej. Jo det är, typ, det är typ dagisbarnen som har fått nej, sig förra året förra året hade de ju för fan det. Ja, men, men det var bara killar som var med från typ i och så... Ah. Eller, jag kanske har fel. Nej, alla var inte för ni och så. Men, det, ja. men det, känns, alltså, det, det känns lite Men då vill att... alla hellre ha det seriöst då. Men, ja? Det är seriöst. Är seriöst. <laughs> Helt seriöst? <laughs> <laughs> Vad gör du med Båda din gröt? <laughs> <laughs> Alltså det är inte ska jag fatta det <laughs> med din gröt? Är så <sighs> Vad gör du med din gröt, <laughs> <Ja>. <laughs> Vi snackar om gröt så jag tänkte ja, jag, jag lägger, lägger <laughs> Ja, lite skojigt så <laughs> alltså, okej, okay, don't overdo it. <laughs> nej, nej. Uh, vad var det? Just det, Lucian. <laughs> Lucian, nej. Men jag tycker, jag tycker det är ganska bra att om inte har sån hattar. Däremot så skulle jag, alltså, jag skulle vilja gå i Lucian och sen skulle jag vilja ha en egen hatt som är typ okay. två meter hög. Alltså som <laughs> ja. är så här riktigt överdrivet hög. Det är det så jävla du. kul. Det, det vill du vi Ja, det är um, jag vill åstadkomma med mitt liv. Men du liv. får säkert i Borås, Lucian. Nej, det kan du inte. Nej. Du är kille. Du får inte vara med. Det, fanns det är fan synd att killen inte har någon som att vara med. Ja, Eller typ lite egentligen. Mm. Ja. Jag undrar om det skulle vara några som... Jo, det hade säkert varit några som vill vara med. Hans var hade velat vara med i alla fall. Jag hade velat vara med. Mm. Mm. Eller jag vet inte. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. jo. jo. Ja. Tom, tom, tom, tom. tom, tom, tom, tom. Jag känner att det är lite julkänsla nu. Alltså jag är fett redo för det regnar ju då. Alltså, alltså, nej, det, det, har vi, behöver, vi behöver inte titta ut genom fönstret. Alltså, det, det är liksom men alltså oh, okay. inomhus. Och oh, jag vill kolla vädret. Sånt. Man har klätt granen. Mm. Äh, klapparna ligger under granen och sånt. Och det Fast är... alltså, gr alltså vi har ju katter så vi... Innan har vi alltid skit i granen för att säga eh, äh, jobbigt. I år har vi alltså en gran som är typ en halv meter. Men vi som har står gran och våra katter facker. ur, men vi... Vi ställer upp den igen. Ja, men Vi är alla inte så tåliga. Nej, nej det är så Men hallå, <laughs> vad fan! Vardå? Vardå, vad fan? Det ska vara 4, 3, 8 grader. Man kan ju fan gå i hårt. <laughs> det är sant. Det är På lördag. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Det fuck? är i sommar. <laughs> sol, vind och vatten. <laughs> ja, ja, men det, men det ska regna inget. i typ en vecka. Sen ska det snö. Nej, det är tre grader och snö. Alltså, ja, ge oss väder på gråsen nu då. Okej, imorgon har vi fyra grader. Imorgon som och i målnitt. torsdag. Då, eller? Torsdag. Eh, sen har vi fredag, då ska det vara sol och tre grader. Sen har vi lördag här. Det ska vara åtta grader i sommarväder med en regn. Sen ska vi ha har vi söndag självaste julafton kommer det regna och vara en glad 6-graders prognos 6 grader på <laughs> julafton. Yes, alltså jag vet att det är globalt är inte det. Det är global uppvärmning Basta. nu. Det, det är ju så men alltså kom igen. Till kom och med jag alltså jag, jag, ja, jag, gillar. <laughs> jag gillar inte snö men vad fan på va julafton fan gillar du inte snö? Nej egentligen inte. Men nu det ser alltså, jag högt. jag, jag vet så att vi söka så bara, efter nya till sju, Gillar inte saffran, gillar gröt. Ah, eh, gillar inte snö, <här> är finne. <här> Nej. vad fan. jag så. <här> men ni behöver. Jag tror jag hoppar av. <här> Okej, okay, ja, Du går ifrån <här> och lycka till och skaffa <här> ja, nya medlemmar hela marmor va. är du som Fast grejen är det blir du nu som... Jag vet och jag får panik Du, du, du kommer vara ensam. Jag, du kommer sitta här och bara. Är, ska vi spela in här och, Ja men det och... värsta att det kommer att få jag att som klippa och grejer det vill inte jag göra. Jag, jag kan inte ett skit Nej det var Nej vi får söka <laughs> efter klippare jag tänker. Ja och jag kan inte klippa i in princip heller så det är, ja, men det är, är, är superdikt. Ja men vi får söka, jag tänker vi söka så klippar ändå. Okej. Okay. <laughs> Matilda går in. Alin. Ja, vi ja. söker klippare och inget annat. <laughs> Det är bara jag som har fått ja. den. Ja. Ja. Du men... sitter där själv och bara, äh, <laughs> ja. nej. Ska vi kanske ja, ja. avrunda? Ja. ja. ja. Vad, vad, vad säger ni i sista orden om eh, innan jul avslutningen är bra. avslutad? Bra, kort och <laughs> inget fel. 11-1. <laughs> 11-1, ja. Elva ett, ja. Yes. Mm. Det är bra. Ja. Det är fan bra. Tack en för oss. En gång, ingen gång. Ja, ah, just det. En ja, gång, ingen gång. Ja. God jul. God jul. Och gott Och nytt år. Och